Nagyon meleg volt. A városa megszokott unalommal nyelte a port meg a füstöt, amit az autók ontottak magukból, és ez valahogy nagyon kevés embert érdekelt. Mindenki a saját gondjával vagy épp örömével elfoglalva rohant a dolgára. Olyannak látszott ez az egész messziről, mint amikor egy hangyavárba beletúrunk, és a szerencsétlen állatkák vadul keresik a menekülést, illetve a támadási lehetőséget. Kicsit bejebb a nagy forgalomtól egy kisebb utcában Nándor és Viki áldogált egy büfénél. Miután sisaküket a kormányra tették, egyet -egy szendvicset faltak, hogy csökkentsék éhségüket. Jól áll neked ez a ruha! – dicsérte a fiú, majd ivott a kulacsából. A rövid fekete nadrágba és fehér pólóba belebújt lány elmosolyodott. – Biztos, hogy jó ötlet már most a mentők felirat a hátunkra? – Az emberek eleinte mosolyognak és mindenféle pusmognak majd mögöttünk. Legalább azt lássák, hogy honnan szabadítottak ki minket a városra. Hozzászoknak majd, és meglátod, sikerünk lesz. Nem, félreértesz. A sikerünket és a hatékonyságunkat nem vitatom, csak még igazából nem hivatalos a dolog. De azt hiszem, kapisgálom, hogy mit mondasz. A két kerékpáron hátul táskák foglaltak helyet. Mindegyiken nagy fényvisszaverő csíkok mutattak jobb utat az arra haladóknak a sötétben. A felszerelésük általános elsősegélycsomagokból és néhány eszközből állt. Az elmúlt idők alatt, amióta Nándor járt a főigazgatónál, azt a néhány dolgot, amit be tudtak szerezni, szét kellett osztani a beindult kevés egység között. Egyelőre csak hatan csinálták, akik a szabadidejük egy részét hajlandók voltak feláldozni arra, hogy biciklizzenek nyitottabb szemmel és füllel. Mindössze két napja tekerektek a város különböző pontjain, de eddig nem történt semmi. Persze itt nem várhattak hívásra. Bár a barátoknak, néhány taxis és futár ismerősnek leadták, hogy ha látnak valamit csörögjenek, de a telefonok némán fityektek a gazdáik oldalán. Viktória egyik kollégája, akárcsak Nándoré, vállalta, hogy ha ő van ügyeletben és tudnak segíteni, telefonál majd. Mert hát a segítség mindig jól jön. Akár ha másik betegnél van az ember, akár ha épp a nadrágát tolja le a helységben. Csak néhány perc lehet az előnye nándoréknak, de ha ezt ki lehet használni, az ember miért ne éljen bele? A táskákban a kötszerek mellett Viki jó voltából már helyet kapott egy lélegeztető ballon, meg egyéb olyan eszköz, amire adott esetben nagy szükségük lehet. Sürgősségi gyógyszerek, injekciók kaptak helyet a két mentőkön, már ebből a kívülálló csak a hasonlóan öltözött bringásokat vehette észre, no meg a hátukon a feliratot. Kicsit türelmetlen vagyok. Na nem kívánom, hogy bárkinek baja essen, csak kezdte Nándor és ásított egyet. Nyugi, inkább meséldem, milyen volt az a verseny, amire mentél? Nagyjából tudod, de csak annyit, hogy keménynek és izgalmasnak gondolom így utólag. Ugyan nem élettem a győztes, de ez nem baj. Elmúlt az izomlázat? Igazából alig éreztem belőle valamit. – Akadta, kivel a pihenőknél beszélgettél, vagy csak vicsorogtatok egymásra, mint az igazi vetétársak? – Ezek a versenyek ennél sokkal családiasabbak. A profik is válveregetve gurulnak be a célba, pedig ott súlyos pénzekről van szó. – Igen, akadta, akivel dumáltam. Sok érdekes ember indult. – Emlékszem, aznap nagyon fáradt voltál. Kérdezgettelek telefonon, de leráztál, hogy másnap szoliban vagy és aludnod kell. – Ne haragudj, olyan lettem a nap végére, mint a... Hi, nem mond? Azt tetszett még, hogy igazából felmérhettem magam. Nem emelkedők, és ha hiszed, hanem nagyon kemény lejtők tettek próbára. Na meg ezt a szerencsétlent is, aki estére elfelejtette a portól, hogy milyen a csendes láncforgatás. Nagyon nyikorgott, de nem tudtam bezsírozni. Ahhoz képest most tiszta lopakodó. Na jó, láttad tegnap, hogy rendbetettem. – Tekerjünk közben valamerre, mert berosdásodok a helyben állástól. Rendben, menjünk, egyezett bele a fiú, és kihajtottak a forgalmasabb útra. A forgalmat a sok autótól nyelték a város utcái, az emberek szana széthaladtak. A nagyházak között lavírozó biciklisek kerülgették a jobbnál jobb akadályokat, egyet szirénára felkapták a fejüket, tudták, a kollégák dolgoznak. A nagy melegen sokan vették észre magukon, hogy valami nem igazán jó, de mire az a kevés ember észrevette, hogy baj van, már csak arra eszmélt fel, hogy egy kórházi ágyon fekszik. Volt, hogy csak elájult a hőségtől, de akadtak infartusosok, vagy épp a cukorbetegek, akiknek szintjük a pince szintre zuhant. Az üzletekben száz százalékkal működtek a légkondicionáló berendezések, melyeknek vízelvezetőjéből ömlött a folyadék a járdákra. Sarkonként díszítette a látványt az olvadozó fagylatból, de csöppent maradék. Emberek csoportjainál látni lehetett néha az ásványvizes vagy üdítős palackot. Mindenki küzdött a maga módján a hőség ellen. – Meséltem tegnap, mi volt bent nálunk az intenzíven? – kérdezett rá Viktóriára az ifjú, miközben befordultak egy sarkon. – Csak nem beesett végre egy igazi kardiológiai beteg? – Viki tudta, hogy amióta az osztályokon az ágylétszám csökkentése miatt minden beteget felvesznek, nándorék is foglalkoznak, nem épp szíves emberkékkel. Megfordult a gyomorrontásos épp úgy, mint akit csak rehabilitálni kell, mert idős és folyadék hiányban szenved. Behoztak egy 40 éves férfit melkasi fájdalommal. Néhány éve volt szívbillentyű cseréje, előtte összeszedett egy jókora infartust, most is gyanúsnak bizonyult. Na, úgy döntött a prof, hogy csináljunk neki egy helyszíni belső ultrahangot. Idáig izgalmas. Az volt, persze a vége az lett, hogy sürgős műtétre kellett vinni a klinikára. Mentő rendel, a tibiek jöttek ki érte egy fél óra alatt. Na, nevetve beszéltük meg, hogy nem ez lesz az első neki. Még mondtam is neki, hogy nekem a másik oldalról könnyű beszélni. Miután kitolták, áthúztuk az ágyat. Arra lettem figyelmes, hogy az adjunktusunk egy ballonnal a kezében kirohan a kolléganőm meg az esettáskával utána. Csak nem. Ó, várt ki a végét. Egy hete kaptunk új defit. Szóltak, hogy vigyem meg a hozzátartozó holmikat. Szaladok, de mire kiértem ők eltűntek. Az emeletiek mutogattak, hogy a földszint felé szaladt a társaság. I irány le. Ott belefutok egy ápolónőbe. Az megnéz rám. Kérdezem, merre? Ő nem tudja. A hozzátartozók, akik ott ültek, azok kiáltottak, hogy kint van az eset. Mire kiérek, ott a mentő, már intubálni kellett a fazont. Nyomták ezerrel. Tibiék végre odajutottak jutottak, ahová nagyon szeret egy mentős. Visszaszaladtam az őrzőbe, mert a mentőbe nem fértem be. Tudtam, hogy úgy is behozzák. Hárman előkészítettük az ágyat, lélegeztető, cívót, meg kis kiskocsit. Mire berobogtak vele. Persze ment a munka, de nem tudtunk segíteni rajta. Az a gyanum, hogy a műtőben sem tudtak volna. Valószínű, több helyen szétszakadt az a ortája. Ott több esélye lett volna. Sajnáltam, mert relatív fiatal volt még az ilyen a halára. Te is tudod, hogy az ilyen korképekhez senki nem fiatal, és senki nem érdemli meg ezt a halált. Persze, csak legalább a műtői húzta volna. Na, mit szólsz? Viki látta maga előtt az eseményeket. Nándor szeme szinte világított a napszemüveg alatt, ahogy mesélt. – Nem semmi. – Ilyenkor veszem észre. Még ha nem is sikerült segíteni rajta, mekkora érzés, hogy ott lehetek. Nándornak megcsörrent a telefonja. – Igen, mondd! – vette fel nagy izgalommal. – Szevasz, bringás! Na, talán itt az első feladatotok? – Itt állok kocsival a hotel sziget előtt. Fekszik a bejáratnál valaki. – szólalt meg Károly, Nándor egyik taxis barátja. – Hívtak már mentőt hozzá? kérdezett vissza a fiú, miközben intett Viginek, hogy induljanak el a másik irányba. Nem tudom, na csá! Sziget Hotel, nincs is messze, ismeretlen, földön fekvő. Kiálltak a nyerekből, és gyors tekerésbe kezdtek. Mindketten ismerték a környéket, nem okozott gondot, hogyan rövidítsék le a távot. Kereszt utcákon sétányok beiktatásával alig két perc alatt ott teremtek a szállodánál. Izmaik a felgyülemlett adrenalintól nagyon simán vették tudomásul az erőltetett tempót. Néhányan körbeállták a férfit, aki kisé maga alájátva a kezét feküdt a földön. Miközben letámasztották a kerékpárokat, Viktória odagugolta a klienshez. Megrázta, majd kezét az óra ellétéve félrehajott. Óvatosan próbálta magához téríteni, mert nem lehetett tudni, mi lesz a reakció. Előfordult, hogy egy-egy ilyen esetnél nagyon agresszívan mozdult meg a sérült, Félő lehetett, hogy érkezhet egy pofon. – Haló, mi történt? Azt érzem, hogy előtte mennyit ivott? Adjon békén! – szólalt meg az ittes ember, majd a lány segítségével felült. Viki áttapogatta a férfit, majd odaszólt Nándornak, hogy tartsa meg, amíg beszél a mentőkkel. – Semmi, csak beszívott, sérülése nincs. – Messze lakik? – kérdezett rá a fiú, miközben felálltak. Az egyébként tisztességesen felöltözött ember nadrágjából kicsúszva lógott az inge, a ruhája is csak az utca porától volt közös. A nem mindennapi ittas egyéről mindenki láthatta, most másról van szó, mint a megszokott sima lerészegedés. – Édlagom a hot -hot hotelnél. Engedj el, haza kell. – Persze, hazakísérjük. kísérjük. Victoria füléhez emelte a telefonját, majd tárcsázta a mentőket. – Halló? – A kocsit szeretném lemondani, a Sziget Hotelhez hívottat. – Igen, doktor vagyok, a pecsét számom 32, 24 és 6. A kliens etiles, sérülése nincs. Itt vagyok a helyszínen, nem lakik messze. – Mondd meg, hogy hazakísérjük! – szólt oda a fiú. – Nem igényel szállítást. Köszönöm. A közben felszaporodott tömegkisi értetlenül nézte, mi történik. Nem értették, hogy honnan termett elő ez a két biciklis. Még akkor sem esett le nekik, hogy mi a hátukon, amikor egyikőjük odalépett a doktornőhöz. Kik maguk? Ez az ember összeesett. Én hívtam a mentőt. Mentősök vagyunk mi is. Ehhez az emberhez felesleges az autó. De hát, erősködött egy kicsit a jól öltözött férfi, de amint látta, hogy mi becsöppent, hátra hőkölt. Hogy mik vannak? Köszönjük a segítségét. Viszont látásra. – De Reviki, majd én segítek a fazonnak, tóda bringám! – vette át az irányítást a fiú. A kisi dülöngélő emberkét, ha nehezen is átkarolta, majd elindultak hazafelé. A látvány egyszerre volt lesújtó és felemelő. – Aztán mire hívott ti a jót? – a part meg a fia! – kezdte kisi pityergősen a támogatót, kezével megtörölte a szemét, majd zsebkendőt kotort elő a ruhájából. Elveszítve minden méltóságot, rátámaszkodott a mentősre. Kezdte érezni, hogy nagyon elszaladt a ló vele. Bár nem érezte a nézőközönség szúrós tekintetét, de tudta, most nem kapott az emberektől jó pontot. De valahogy nem is érdekelte semmi. Valami nagyon nyomta a szívét. Neki ez jelentette a világ végét, a megsemmisülést. Fogadja részvétem, – mondta neki Nándor, miközben bekanyarodtak. A hotel melletti kis utca már fele annyira sem volt színvonalas, mint a forgalmasabb társa. Egyszerű és kisé lepusztult házak áldogáltak némán, kisé dohos levegőt árasztva magukból. A házak előtt már nem márkás autók parkoltak. A sarkon egy éjjel-nyappal nyitva tartó kis üzlet várta az egyszerűbb emberek hadát. Viktória nyugodtan tolta a két biciklit. Néha bekapcsolódott a beszélgetésbe, amit társa és az ember folytatott. Bár a szóváltás kisé akadozott, de nyilvánvalóvá vált, hogy nem egy krónikus alkoholistáról van szó. – És senki nincs, akivel meg tudná osztani a terheit? – Maguk szerint ezt meg, meg lehet osztani? – jött a válasz. – Az ital is csak ideiglenes segítség. hónap egy nagy adag fejfájás kísérletében a gondok visszatérnek. – Tudom, itt ez az a kapu. Mutatott rá a férfi egy kopott ház elején a koszos barnára mázolt ajtóra. – Hányadik emelet? – Armadik. Nandor végignézte az épületet, és rögtön rájött. Itt nem lesz lift. – Még egy jó kis torna, amíg felérnek, de az is segít majd a józanodásban. Várj meg itt a bringákkal, lefektetem, és jövök. – Rendben, addig bevágok egy csokit. – mosolygott vissza a lány, majd a kis táskájához nyúlt. Belépve a kapun egy dohos belső udvarra jutottak. Sárga kocka kővel kirakott, és néhány szőnek díszített hely fogadta őket, sorban álltak a különféle bejáratok a lépcsőház mellett. Na, akkor rugaszkodjunk neki, indultak felfelé. A vakulat jócskán megfoszlott már a lépcső mellett, egy-egy fordulónál hatalmas pingálások ragyogtak, szeretlek szívi, és társai. A korlát felét megette a rozsda nem volt egy életbiztosítás belekapaszkodni. Néha egy kicsit megálltak, ilyenkor azon gondolkodott Nándor, hogy hányás jön, vagy a nagy szuszogástól az összeesés, de szerencséjére semmi nem történt. Felidézte, hányszor jutott már hasonló feladathoz, aminek ritkán akadt ilyen befejezése. Hol verekedés, hol ruhaváltás, legrosszabb esetben a detoxikáló maradt a legvégére. De most ez mutatkozott az első feladatnak, és ez sokat jelentett neki. Tudta, hogy lesz majd ennél izgalmasabb eset is. Pont úgy, mint egy szokványos, mentős napon. Felérve a harmadikra, az ittas egyén jobbra mutatott. Szólni már vagy nem volt ereje, vagy nem volt kedve. – Melyik lesz az? – kérdezett rá a lakás számára a mentős. – A második, a második ajtó. A bejutással hamar megvoltak. Kicsi ám nagyon rendezett lakás látványát tárult a fiú szeme elé. Minden a helyén… Képek a falon, bútorok rendesen és tisztán. A szobában faltófalik könyvek, meg egy nagy fotel. Az ablak előtt egy sötét fából faragott íróasztal, toltartóval, iratokkal. Maga mivel foglalkozik? Segítette le az ágyra a klienst. Valamikor tanár volt. Köszönöm, hogy felkísért. Na, most aludja ki magát és így el. az alkohol nem oldja meg a gondokat. Nagyon... Szégyellem maga! – fejezte be a beszélgetést a másik, mielőtt elnyomta volna az álom. – Minden jót! – köszönt el Nándor, és behúzva maga mögött az ajtót, kilépett a lakásból. – Egyszerű emberek élnek és halnak közöttünk. Senki nem érdemli meg, hogy elveszítse ismerősét – gondolkodott el, miközben visszaérkezett Viktóriához. – Lefektettem, nagyon szép a ház, ritkán látni ilyet. Nem is gondoltam volna. Mi volt bent? Tanár volt valamikor, sok-sok könyv, faragott bútorok, és oltári nagy rend. Szergény, nem ezt érdemeltek? Na de mit szólsz, ez volt az első feladatunk. Mosolyogtak egymásra, és elindultak. Az adminisztrációval mi legyen? kérdezte a lány. Fejegyeztem néhány adatot a fickorról, de az majd úgyis csak akkor lesz érdekes, ha rendesen beindul a meló. Addig meg statisztikailag jöhet jól. Lassan gurultak. A meleg egyre nagyobb lett. A gumik csak kis híján nem olvadtak bele a betonba. A kulacsokból folyamatosan fogyott a folyadék. Lassan körül kellett nézni utánpótlás miatt. – Azért azt még végig kell gondolnom, hogyha cserélni szeretném a pólómat, mert már áll benne az izzadság, hogyan oldom meg? – nézett rá Viki a fiúra mosolyogva. Beesteledett. Aznap semmi nem történt már. Mégis jól esett a fotelban elnyúlni. Alkan szólt valami opera a magnóból Nándornál. Kint a nap lassan, de biztosan belefeküdt a hegyek mögötti vörös ágyába. A lámpák biztosan fénylettek fel, és a városi zúgás tompolni kezdett. Néha felvisította a közeli tűzoltóságról kivonuló lánglovagok esett kocsia, vagy a nagy létrás autó, és fél óránként a főúton elhúzott trolli lánccsörgése, de a zenét nem tudták elnémítani. Victoria korán hazatért. Másnap várta a megszokott ügyelet a kórházban. A fiú kérte, hogy aludjon nála, de mindketten tudták, aznap este nem pihenték volna ki magukat, ha a lány igent mond. Kapcsolatuk egyre mélyebbnek bizonyult, de az egy-egy ott töltött éjjelen kívül még nem érezték készen magukat az összeköltözéshez. Nándor egy rögtönzött hideg koktélt kortyolgatott, és közben a múlton, no meg a jelen furcsaságain elmélkedett. Annak idején, amikor felköltözött szüleitől a városba, még nem tudta, mi lesz vele. Az iskolát könnyedén vette, csak arra gondolt, hogy mentő szeretne lenni. Négy éven át minden tanév elején feltették neki a kérdés, hogy mi lesz az érettségi után. Mindig ugyanazt válaszolta, és ezt tetszett az osztályfőnöknek. Aztán, miután belekezdett a szakismereteket papírá formáló tanévekbe, világossá vált, gyermekcipőben van az egészségügyi továbbképzés. Számtalan szól mérlegelt, hogy mehetett volna rögtön dolgozni, ám a legvégére azért maradtak olyan anyagok, amiknek hasznát tudta venni. Nem erőltette meg magát az államvizsgán. A főigazgató előtt sikeresen letette a tudományból elsajátított alapokat. Aztán kint a valóságban hozzájött a gyakorlat, és az évek alatt ezek csak tökéletesebbek lettek. A kerékpárral gyerekkora óta nagy volt a barátság, mikor kisgyerekként minden kisiskolás nap után úgy tért haza, hogy várta, amint egy bicikli fogadja majd otthon, de csak a nehéz hétköznapok melegebédjével kellett beérnie. Már a középiskola végét járta, amikor első kerékpárját megvehette. Sima, bike nak eladott gép volt ez, de Nándornak az első igazi és saját két kerekűt jelentette. Aztán megvette a másodikat, amit közel négy évig nyúzott, hegyen, völgyön, minden körülmények között. A rutint a kerékpározáshoz ez a járgány adta meg. Nagy túrákat tett meg vele az ország különböző helyeire. Megtanította közlekedni a nagyváros forgatagában, megbecsülni a büdös és otromba autókat, akiknek soha nem tudta megmutatni, mi az az elsőbségadás a bicikliseknek. Számtalan esetben került konfliktusba egy-egy helyzetben, vagy dühöngött az éppen rossz helyen parkoló gépjárművek miatt. Látott már olyat is, hogy egy társa, aki szabályosan közlekedett volna, de az autós, miután szóvá tették neki, hogy nem jó helyen áll, még kiszállt a kocsiból és elnáspángolta a bringást. De úgy tűnt, ezen soha senki nem fog tudni változtatni. Külföldön sokkal több elismerést és figyelmet kapnak a két közlekedők. Több a kerékpárút is, és előfordul, hogy autópályák mellett kiépített út van a számukra. Aztán jött a kardiológia, meg a nagy ötlet. Kicsit bosszantotta, hogy ezt már külföldön is folytatják, de valahol akkor is az ő ötlete volt. Sokszor arra eszmélt fel, hogy bámul maga elé, és csak azt látja, amint egy mentős bringás megment valakit, mire a mentőautó odaér. – Lesz ez még így! – állt fel a fotelból, és megfordította a kazettát. Másnapra ő nem készült a kórházakba. A héten nem kellett mennie még a mentőállomás környékére sem. A nagy szabadságát töltötte és bár az ő szabja volt, jókor jött, mert ez alatt az idő alatt róhatta az utcákat az új és felszerelt biciklivel, mint biciklis mentős. A következő két napon szakadt az eső. A nyugatról érkező felhők nem akartak elfogyni. Csendes zápor szél nélkül. Ezt jelezte minden nap az előrejelzés. Persze ez nagyon nem tetszett senkinek, pedig a szomnyoltó csapadék a földeknek már épp jókor jött. Kezdett nagyon olyan irányba alakulni a dolgok menete, hogy idén hamarabb lesz aratás. A bringás társaság ugyan nyitott füllel, de otthonról ügyelt. Persze, ha menni kellett volna, nem gondolkoznak az eső elleni megoldásokon. De szerencséjükre, vagy épp szerencsétlenségükre nem érkezett semmi, amire megmozdulhattak volna. Nándor és Csaba kávét iszogattak, közben tűnődtek, miként lehetne még tökéletesíteni a szolgálat munkáját. – Rettenetesen kevés a felszerelésünk. – A készletek egyszerűek, de jó lenne néhány eszköz is. – Mire gondolsz? – kérdezett vissza Csaba. – Addig, amíg csak a részegek jutnak, esetleg egy-egy kisebb baleset, elég a kötszer meg a gomi kesztyű. De előbb-utóbb jól jönne egy-egy gép. Mándor felállt, odasétált az ablakhoz, elhúzta a függönyt és sóhajtott egyet. – Talán szakadozik. – Hogy mire gondolok? – Mondjuk egy hordozható EKG, netán defibrillátor, és ne is folytassam. – Kettőnk közül te dolgozol olyan helyen, ahonnan ezeket valahogy be lehetne szerválni. – Az osztályról nem tudok elhozni, pénzünk meg nincs. Ha arra gondolok, hogy egyet meg lehetne csípni selejtezés előtt, hát az talán megoldható. – De ha selejtezik nekünk a rossz, minek kell? kérdezett vissza a barát, majd Mélabúsan előkotorta pipáját, és kezdte megtömni a dohányjal. Nagyon régen pipázgatott már. Néhány éve nagyapja meghalt, az első pipáját még neki vette. Halála után talán a tiszteletére gyújtott rá először, és azóta füstölgött. Persze finomított a technikáján, vett újabbakat és szebbeket. a teljesen hozzá tartozott, hogy nagyokat pöfékel alkalmanként. Mándort nem zavarta, tetszett neki a finom füst, aminek szerinte nagyon kellemes aromája volt, és időnkénti karikái elbűvölték. Sokáig tudta nézni, ahogy a barátja méltóság teljesen eregeti az egészségtelen párát. Nem a lerobbant gépekre gondolok, azokat kellene megvadászni, amiket azért adnak le, mert újat kap az osztály. Ennek mi az akadálya? Mondjuk, ahogy ismerem a kórházakat, ez sem olcsó mulatság. A héten beugrok és megérdeklődöm. Ami ebből aggaszt, hogy ezek a gépek ugyan hordozhatóak, de nekünk még mindig nagyok. És senki nem fog utánfotót kötni a bringája mögé, hogy egy diplomata táskanagyságú közel 6-8 kilós dögött cipelje. Még akkor sem, ha ezek a masinák modernek. Nyomuljunk rá az internetre. Biztos vannak olyan cégek, amik kicsi és hordozható kombinált EKG defi gyártanak. Persze. És ha van is, annak tudod mennyi az ára? Sok, de nem ez a lényeg. Ne felejtsd el, még hivatalosan nem működünk. Ha van, legalább tudjuk, hol keressük. Később, ha beindulunk, felfigyelnek ránk, ők fognak megkeresni. Ami meg az árat illeti, hm, biztos létezik részletfizetés. A havi gázsin kevés lenne egy ilyen részlethez. Nem tudsz legyőzni. Mi van a szponzorokkal? Ha egy, csak a defit biztosítja, meg lesz a gép. Az ötlet jó, de addig még rengeteget kell bizonyítanunk. És addig is jó lenne valami. Legalább egy rád nagyságú, félautomata. Maradjunk abba, hogy körülnézünk itthon és külhomban is, gyújtotta újra a pipáját Csaba. Időnként kialudt szegény, a beszélgetés néhány percre megszakadt. Na, nem megy? Tudod, olyan a helyzetünk az élet, mint egy jól megtömött pipa. Előfordul, hogy a közepén kialszik, de te próbálod újra gyújtani, mert nem akarod még befejezni. Nem akarod kidobni a drága dohány felét, amit beletömtél. Vagy addig próbálod újra gyújtani, amíg sikerül, vagy leteszed. Lehet, hogy elcseszel vagy egy-két percet, amíg sikerül, de utána nézheted újabb tíz percig a karikáidat, és elégedetten teszed majd a tartóba a végén. De ha leteszed, pénzt A pipa bebödösödik, és nagyon csalódott leszel. Nem teheted meg, hogy egy ilyen akadálynál leülsz és vakargatod. Törtetni kell, amíg meg nem tudod oldani. Igaz, gyújtsuk újra a pipát. Holnap körül körülnézek bent. Tiéd az internet! Közben előbújt a nap, és nagyon intenzíven kezdte felszárítani a nedvességet a földről. Néhány helyen összetódult a víz. Ezt az autók még felcsaphatták, de látni lehetett, ahogy párolognak el az ég felé. Nándorék kimerészkedtek az utcára. Lassan kerülgették a tócsákat, őket meg a sietős kocsik. Kezdett felébredni a város. Jó volt a hasonlatot, kezdte Nándor. Nekem az jutott eszembe, ahogy egy bringás, hal ejtőzni akar, előtte szenvednie kell a helyre fel. Ha megunja, nem éri el a tetőt, nem is tud legurulni olyan hossza. De a tiét nagyon igaznak bizonyult. Sokat meditálok egy-egy pipázásnál. Olyan gondolataim jönnek elő, amiket sima pillanatban nem. Amit otthon mondtam, két napja jutott eszembe. Távolról szirén az aja hasította meg a csendet. Erősödött, néha megváltozott a dallama, hallani lehetett, ahogy sietős dolga felé igyekszik. – Na, a kollégák már dolgoznak? – jegyezték meg, és lassítottak a kereszteződéshez érve. Egy roham kocsi szaladt el mellettük, tetején fel a lámpák. A délután nehezen jött el. Jó pár kilométerrel növelték meg lábukban és a gépekben a távolságot, de a legnagyobb ellenségük mégis a nap maradt. Az égen sehol nem lehetett látni egy felhőt sem. Gőzölgött a beton alattuk. Az árnyékok folyamatosan nyúltak egy irányban. Igazi kánikula biztosította a nyaralóknak a meleget, akár a strandon, akár csak a parkban pihegtek. A kutya sétáltatók hol magukba döntötték a folyadékot, hol kedvencüket itatták egy-egy csapnál. Csaba egy saroknál hirtelen fékezéssel került el az éppen ott bámészkodott úristát, majd miután Amasz felmérte, hogy kivel akadt majdnem össze, furcsán mosolyra derült arca, és német akcentussal, de magyarul elnézést kért. – Még jó, hogy nem vagyok morcos – jegyezte meg a fiú. – Pedig lehetnél, rólad is folyik a víz, de meló az nincs. – Az egész – kezdte volna a választ, de csörögni kezdett Nándor telefonja. – Szia, Nándikám, kellene egy kis segítség – Jelentkezett be a vonalba Nándor orvos barátja, Gábor. Gábornak saját körzete volt a városban, és azok közé tartozott, akiket beavattak a biciklis mentős buliba. Tudták, hogy jöhet a segítséghívás, mert nagynak bizonyult a körzete, nekik meg akadhat egy kis feladat, amit megoldhatnak. Szevas, nem is hiszed, hogy mennyire örülök neked. Nándor arcán megjelent egy furcsa mosoly, amiről Csaba is tudta, mi lesz a vége. Szóval. Épp háznál vagyok, egy epilepsiánál. Most hívtak egy másik helyre, ahol egy 70 öreg úr van rosszul. Fullad egy kicsit, valószínű, hogy bal szívfél elégtelem. Ismerem őket, időnként elfogy a gyógyszer. Ilyenkor hajlamos kicsit rájátszani, hogy bekerüljön. Tudod, az a kategória, akinél az első felírt adag után a teljes kezelést újra kell kezdeni. Szóval rá kellene nézni, amíg odaérek, talán negyed óra. Oké, okay, mondd a címet. Kolozsvári utca kettő, második emelet 6. Turbert Endre. Az jó, nem is vagyunk messze. Akkor indulunk. Ja, és köz. Látok bennetek fantáziát, és nekem is segítség. Akkor majd jövök. Megindultak a biciklik. Elfelejtődött minden fáradtság, minden hőzöngés a melegről és a nem létező munkáról. A pedálba fektetett energiákat szinte veszteség nélkül adta tovább balánc hátra. A gumiknak nem volt idejük a melegtől megolvad bitumenbe sűjjedni. Csaba is jól ismerte a környéket, csak át kellett vágni a parkont meg a Petőfi téren, hogy odaérjenek a kicsi, de annál forgalmasabb utcába. Nem kellett gondolkodni az ellátáson. Jelenleg csak annyit kértek, hogy nézzenek rá a paciensre, amíg az orvosi segítség kiér. Ez volt az egyik olyan része az ötleteknek, amire azt mondták mindig, hogy erre is jók vagyunk. Épp egy kattintással biztonságba helyezték a láncokkal a bringákat a bejáratnál, amikor újra megszólalt a telefon. Nyugi, már itt is vagyunk, szólt bele Nándor. Gáz van, közben hívtak, hogy a beteg már refordult a székről, és valószínűleg nincs légzése. Küldtem egy rohamkocsit is, már is megyek csák. Szedd a lábad, reanimálunk is, kiáltott Nándi, és lekapva a bicikliről két táskát, berobogva az ajtón, már trappolt is felfelé. – Na, rendben van, ezt akartuk – után utána Csaba. A bejáraton nem kellett sokat dübörögni, az feltárult, és egy kisi idegesen toporgó, kis szemű idős néni tessékelte be a fiúkat. Remegő kézzel mutogatott a szoba felé, és félreállva elszeppenő hangon közölte, mi is történt. – A doktor úr már elindult, jó napot, szóval a páromnak elcsuklott a hangja, és leborult oda. Nándor odaguggolt a földön fekvő emberhez, és hanyat fordította. Az arca teljesen elszürkült, szemei felfelé tekintettek. – Csabi, add a balont! – és folytatta a vizsgálódást. Saját légzéséhez mérve, közben a nyaki verő tapintva, pár pillanatig figyelni kezdett. – Miért nem csinálnak már vele valamit? Meghalt? Ilyenkor? – Nincs púlzus sem. Csabi, kezd el nyomni meg fújni, amíg bedobok egy branült. – Kérem, álljon hátrép, nem férünk a férjéhez! Pörögtek az események. Gondolkodni nem volt idő. Csaba legombolta a halott ingét, majd nagyon rövid idő alatt kimérte a három harány távolságot a szetsont végétől, és miután megtette az első két befújást, nyomkodni kezdte a melkast. Közben Nándor egy pillanat alatt beillesztette a vékony csövecskét a vénába, ami nem mutatkozott egyszerűnek, mert ilyenkor, ha a keringés áll, nem telítettek a vénát. Mire társa a harmadik szériát kezdte, ő letört egy atropinos ampullát, és felszívva azt, bejuttatta az álló vérkeringésbe. – Oké, okay, én pumpálom balondat, de nyom tovább. – Egyet, kettőt, hármat – számoltak ritmusosan, és mindketten a reakciókat figyelték. De az nem volt. Az élettelenest ringatózott az újraélesztéstől. A fiúk rendíthetetlenül küzdöttek. Közben egy pillanatban váltottak, hogy nem erüljön ki egyikőjük sem. – Gyerünk, öreg úr, tessék harcolni! A nénike toporgott tovább, hol a férje halálát suttogta, hol a rendszert hibáztatta, és nem tágított az események fölül. – Azt mondta, hogy jön a roham, meg ő is. Merre jár? – Nem tudom, csak pumpálj tovább. És már nem a kerekezéstől izzadtak, nem a sok tekeréstől kapkodták a levegőt a fiúk, de amilyen komolynak mutatkozott kifelé az arcuk, belül annyira újjongtak az első igazi feladatnak. – Kéne még egy atropin, nem? – kérdezett fel Csaba, és már szorította össze az ambult. – De a következőnél átadom, figyelj! – számolt Nándor. – Most! Csaba odaugrott a fejhez, és egyedül folytatta a dolgokat. Felszívódott a második injekció is, és mire az ideges feleség feleszmél, már megint ketten élesztették újra a férjét. Csengettek. A nénike ugrott az ajtó felé, és Gábor doktorral érkezett vissza. – De jó, már nagyon vártunk. Semmi reakció. Megérkezésünk óta nyomjuk. – köszöntötte Nándor, majd fél szemmel kérdőn nézett a barátra. – Oké, okay, adtatok neki valamit? – Két atropin köz. Hol a csudában vannak a mentők? – Hát, részben itt. – válaszolt mosolyogva Csaba, de nagyon ügyelt rá, hogy a feleség ne vegye észre. – Csaba, téged leváltalak. Tedd meg, hogy egy kis bikarbonátot felszívsz. Ott a táskám. – lépett a testhez a doktor. Most, most mi lesz, doktor úr? Jött a kérdés a háta mögül. Nyugodjon meg, trúbert néni, mindent megteszünk. Menjen le a bejárathoz, és ha jön a mentőautó, hozza fel őket ide. De hát nem ők a mentősök nézett értetlenül a fiúkra. De ők is azok, csak ők most véletlenül jártak erre, és nem kocsival vannak. Menjen, kedves! és ezzel az aggódó nénike eltűnt a képből, ami fontos volt, hogy mindent nyugodtan tudjanak folytatni az ellátás érdekében. Az egyszerű lakásban hamar elhasználódott a levegő, és hiába volt nyitva az ablak, amit még a férj kedvéért nyitott ki a nénike, az oxigénes palack jól jött volna. Amit persze sem a dokinak, sem a fiúknak nem tartalmazott a készlete. – Várjatok, van púzusa! – kiáltott fel Nándor, és rámutatott a betegre. Hamasz tekintettel, de már lélegzett is. Arca kezdett kipirulni. – Kősetek be neki egy infúziót? – kérte őket Gábor. Mindannyian feloldottak. Nem bizonyult egyszerűnek a dolog, de úgy tűnt sikerült a haláltólkából visszavarázsolni egy embert. – Turbert bácsi, hallja, amit mondok. Ébren van? – pofozgatta kisi az idős emberkét nándor. – Oly ne ha ennyien táncolnak a mellemen? – köhögött egy kicsit a bácsika. – Oké, hallom, még nem tiszta a légzés. Mindjárt megnézem a vérnyomását. Kellene egy kis szemét, tette fel a vérnyomásmérő manzsettát a doki. Tudod, sohasem gondoltam volna, hogy ilyen eset lesz az első. – szólalt meg Nandor, miközben még folyt az ellátás. – Nem gondoltam én sem, hogy ez lesz. Általában egy kis vízhajtó, meg egy adag nyugtatás, és az öreg jobban lett. Most sem az idővel volt baj, csak szóval köszi. Én is köszönöm, emelte fel a fejét a bácsi. Nincs mit, turbert úr. Csak a munkánkat végezzük, felelt Csaba. Hol a feleségem. Kiment a mentősöket fogadni, válaszolta a doktor. A vérnyomás a gyönyörű, adok még egy kis vízhajtot, attól jobb lesz a légzése. De nem ők a mentősök? kérdezett vissza az öreg, közben Gábor kezét figyelte, hogy beadja a vénájába a gyógyszert. Ez egy hosszabb történet, mi is mentősök vagyunk, de tudja, mi bringával vagyunk, és így értünk gyorsabban ide. Hát, ne piskolták, de lényeg, itt voltak, és ez... Betoppantak a kollégák. A ke a férjéhez ugrott, a többiek kipirult arccal értetlenül álltak a fiúk előtt. Hárman voltak, kezeikben mindenféle táska, egyik őjüknél egy kicsi oxigénpalack, meg egy hasábrádió. Hát... Itt lennénk, de látom, a kliens már jobban van, mint ahogy leadták. Hol tartunk? Lépett előre a tiszt és rettentő mérges arcot vágott. Üdvözlöm, kemény Gábor vagyok. Én kértem a kocsit. Közben... Szia, Tomi! Lépett előre Nándor. Közben a beteget felfektették a kanapére. Gyorsabbak voltunk, de a szállítása tiétek. Mi? Te itt? Nem szabim vagy? És mi ez az egész? Tudod, segítünk egy kicsit, csak biciklin nyelt nagyot a fiú. – Hát, nem tettél le arról a marhaságról? Azok után, hogy a nagyfőnök leintett. Tudod, mit kapsz ezért bent? – Miért, hogy megmentettem egy embert? – vágott vissza. – Te most szabadságon, tehát nem szolgálatban vagy. Miért nem hagyod meg a munkát azoknak, akik dolgoznak? – Többek között azért, mert nagyon jól tudod, hogy nekünk mindig segíteni kell. – Bocsánat – szólt közben a doktor. – Én kértem őket, hogy amíg ide érek, nézzenek rá a bácsira. Akkor még nem volt ilyen az állapota, csak esetnél voltam, és amíg ide értem, kértem, nézzék meg. Már indultam, amikor a felesége telefonált újra, hogy mi a helyzet. Akkor hívtam önöket. Talán a legelején kellett volna telefonálnia. Most mit teszed magad? Nem a feladatot haláztam el, csak elsősegében részesítettem valakit, aki történetesen újra kellett éleszteni. Ja, és ha akarod, épp erre jártunk, és meghallottuk a segítségkérést. Tehát ti mindenképpen kellettetek volna. Az öreg úr és a felesége értetlenül nézték a vitát. Nem akartak beleszólni. Örültek annak, hogy miképp alakult a helyzet. Tudták, ebben a pillanatban nem lett volna jó, ha beszállnak akár az egyik, akár a másik oldalra. Itt a papír, hogy kértem magukat. Tehát az a véleményem, hogy le kellene indulni a bácsival a kardiológiára, amíg stabil. Szólalt meg újra Gábor. Persze. Bólintott a tiszt, és miközben a sofőr meg az ápoló leszaladt a hordágyért, egy pillanatra csendett a lakásban. – Oké, okay, igazad van. Csak tudod, mi a véleményem az ilyen jellegű akciókról? Fordult Nándorék felé. – Erről van szó. Csak az ellátás egyik lányszeme voltunk a doktorral, és annyit el kell ismerned, hogy kifutattatok volna az időből. Az időfaktoron jóval túl értetek ide. – Engem, ez a te oldaladra egy... – Tehát összedolgoztunk mindannyian, ami meg a lényeg, hogy él a beteg, mosolyodott el a társaság. Mi is történt, amíg ide értünk? kérdezett rá Nándorékra a tiszt. És a doktor röviden ecsetelte az ellátást, közben megérkezett a hordágy. Az idős nénik egy szempillantás pillantás alatt összepakolta férje kórházi holmiját. Már volt benne gyakorlata. Toporogva fordult a mentősök felé. Kicsit zavarban volt, hogy most kinek is mondjon köszönetet. Az első brigádnak, vagy a másodiknak. Valahol mindenkinek hálás arcot vágott, és amikor előkerült a kicsi, ám annál vastagabbnak tűnő boríték, nagyon kemény ellenállásba ütközött. Nándorék és a doki szinte gorombán utasították vissza a pénzt, a mentőautóval érkezők pedig úgy érezték, nekik most tényleg nem jár semmi. De tessék gyorsan eltenni azt, jelentették ki szinte egyszerre. Lent mielőtt betolták volna a kocsiba az ágyat, a a mosolyogva megszólalt. – „Aú, tényleg előbb ide értek? – Szerencsénk volt, tudja a biciklit a forgalmi dugó nem tudja megállítani. A kollégák is itt voltak, csak maga nem emlékszik, mert akkor tért vissza az eszméletlenségéből. – Még egyszer ne haragudj, Nándi, csak… Felejtsd el, az esetlabra pedig vezest fel hogy mi történt. Lehet, hogy a Diri nem lesz majd boldog, de jogilag senkit nem érhet baj, hiszen szabályos volt az ellátás. Turbert úr, magához meg a héten beugrok. Tudja, ott dolgozom egyébként, ahová most viszik a bajtársak. Köszönöm minden Most el a feleségével, akit a sofőr oldalt szállított be a nagy autóba. Na, sziasztok, ugrott be a tiszt is, majd miután bekapcsolták a kék villogókat, elindultak. Nándorék egy pár percig némán nézték a távolodó Mercedes-t, majd kikapcsolták a láncot, és ők is indulni készültek. Neked is köz sokat segítettél. Ne vicceljetek, én köz. az öreg nem élne, ha nem értek ide. Ha bizonyításra kerül a sor, még számítok rád, és ne felett, csak telefonálj, ha hasonló segítségre van szükséged. Úgy lesz. Na, megyek, vár még ma egy csomó kliens. Csá! Ültek fel a bringákra a fiúk, és kényelmes tempóban elindultak vissza a belváros felé. Elégedettek voltak. A feladat súlyával, a teljesítés minőségével, mindennel. Úgy érezték, menni fog a dolog. Nándor még néhányszor végigfutotta a történteket, mit és hogyan lett volna jobb csinálni, de az események mindenképpen a jobbik oldalra tették le a pontot. – Este beugrok, vi talán ma bejönne neki is egy vacsinálom. – Gondolod? – Bent igazán nem tud enni. Jól fog esni neki? – Mi lesz a menü? – kérdezett vissza Csaba, és lehajolt a kulacsáját. – Estig még kitalálom, talán valami egyszerű, amit lesz idő megcsinálni. – Addig meg megnézem a netet, vadázgatok egy kicsit. – Mit szólnál, ha négykor becsuknánk a boltot? – Akkor igyekezned kell, már negyedött – mosolygott a fiú. – Nem baj, jó a mai arány. Amúgy meg, ha kell, úgyis visszajövök. Gondolod, hogy én nem? Csak csörgesd meg!